Більшою. Просто дід по своїй старечій наївності І досі вважає, що прораховується Разомієш, який був у нас із Антоном дід Твій прадід Ілля Яку золоту душу мав І яке справді янгольське серце А потім мене спіймав на гарячому Антін Мені здавалося, що він пішов кудись разом із дідом Та Антін несподівано Повернувся, завернув вікно і побачив, що я сижу біля відчинної скриньки. Перестрибнув до кімнати, підійшов, нічого не кажучи. Побачив мої сповнені жаху очі і тільки мовив. Замкни і щоб ніколи, бо голову відірву. Я знав, що жарти з Антоном погані. Хей був він для мене найбільшим авторитетом, намагався і не дивитись на дідову скриню. Це трапилося за рік до війни. Влітку 41-го Антин закінчив школу, поступив до військового училища, почалася війна, і ми його більше не побачили. Прийшли гітлерівці, люди голодували, голодували і ми. Ще душі за інших, бо ті, хто мав якісь речі, ходили по навколишніх селах і міняли їх на харчі. А що було в нас? Якось пішов я з матір'ю пішки до бородянки. Мати вирішила обміняти найкоштовніші наші речі, свою білу вовняну хустку та ватяну ковтру. Нам погортунуло, виміняли ми за них півмішка картоплі та шмат сала. Коли б ти побачив? Якими очима дивився дібі на картоплю та сало. Він був зовсім старий, потребував хоч якогось харчу, згасав на очах. А я зовсім не звертав на те уваги. Ми з матір'ю порахували картоплини і вирішили розтягнути наші припаси хоча б на місяць. Десяток картоплин на день – це на чотирьох. Мені, матері, сестрові і дідові гілі. Без смішного мала. голод мучив нас щоденно, ще хвилинно. Та й зима видалась суворою. Мати з сестрою зібрали рештки речей і знову подались на села. У нас із дідом лишилося три десятки картоплин. Ми мусили перебитися ними принаймні стиждень. Кошик з тими з влащасними картоплинами стояв біля пічки, Весь час притягуючи наші голодні погляди. Вранці на залишках газу я розпалив примус, Поставив варитися кілька картоплин. Дід уже рідко, коли підводився з ліжка, Дров не було, в кімнаті холодно, Він лежав накрити якимсь лахміттям. Я вирішив розібрати стінку нашого сарая. Дошки там були гнилі, взяв сокиру і подався на двір. Скоро замерз, повернувся до хати, відчинив двері і побачив, що дід гість напівсиру картоплю, отак кусає і жує наш недоторканий запас. І злякався, побачивши мене, і впустив на підлогу надкушену картоплину. Я стояв, дивився, і не було в мені жалю, а тільки гнів і призирство. І я щось сказав дідові, видно, дуже різке. Він повернувся і почвалав до ліжка. Всі руки в нього трусилися. Так він нічого і не відповів мені. Тільки глянув, і я досі пам'ятаю ті докірливі очі. Пам'ятаю і не можу простити собі. Бо дід через кілька днів помер, помер, так і не сказавши мені нічого. Дядько Тихін шморгнув носом, Сергій подумав, що він зараз заплаче, та дядько тільки махнув рукою і додав, ніколи не прощу собі. Він підвівся, підійшов до столажа і довго оглядався в дідів портрет. Ну добре, пішов я. Мовив нарешті і попрошкував до дверей, не озіраючись. Так і вийшов, не попрощавшись, а Сергій з Мариною сиділи й мовчали. Нарешті Марина прибрала зі столу, вистегла вже картоплю, понесла на кухню і хаблак дивився її слід вдячними очима. Сидів і уявляв, які пристрасті сповнювали його прадіда, Колипай нарешті не витримав і потягнувся за напівсирою картоплиною. Людина добра й лагідна, яка прожила чесно і нікого не кривдива.